Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amam ba'ad jemaah salat Maghrib Masjid Pokong Raya rahimani wa rahimakumullah Kembali kita lanjutkan kajian adab yaitu perkenaan dengan adab bertutur kata dari buku Adabut Takhathub karya Syekh Mustafa al-Adawi Hafizullah ta'ala Kita sampai di halaman 98 Di paragraf yang terakhir Di bab pembahasan tentang uh, Menarik perhatian Untuk Menarik perhatian Lawan bicara Meminta di keadaan Termasuk bentuk <tuh> Menarik perhatian Sebelum menyampaikan maksud adalah perkataan Masruq Kepada Aisyah Radul anha. Tatkala Aisyah Berkata kepada Masruq Ada tiga hal Siapa yang mengatakan salah satu dari tiga hal tersebut Maka sungguh dia telah A'zum al Membuat Kebohongan yang sangat-sangat besar Atas nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka kemudian Masrud mengatakan Apa tiga hal tersebut Maka di sini kita jumpai e, Cara dari Ibunda Aisyah untuk menarik perhatian Dengan e, menyampaikan sesuatu hal yang global terlebih dahulu Supaya orang penasaran Baru beliau sampaikan Apa yang ingin beliau sampaikan Maka di antaranya Ibunda Aisyah mengatakan siapa yang mengatakan kalau Muhammad itu melihat Tuhannya saat Mi'raj faqat a'dama 'ala Allahl maka dia telah membuat kebohongan yang sangat besar atas nama Allah Subhanahu wa taala Qal wa kuntum muttaqian dan aku ketika itu dalam keadaan bersandar Lalu aku berdiri Duduk tegak Kemudian mengatakan Wahai umul mu'minin Angdirini wala ta'jilini Wahai umul mukminin Tolong lihat aku dan jangan Tunggu aku, perhatikan aku Dan jangan tergesa-gesa Nah ini Ini di antara cara Untuk menarik perhatian Sebelum menyampaikan maksud, ya, meminta benda lawan bicara untuk tolong sejenak perhatikan saya, jangan tergesa-gesa. Kemudian masuk menyampaikan apa yang ingin beliau sampaikan. Kemudian di antaranya contoh yang lain adalah sabda Nabi saw. Berkenaan dengan alasan dan illah Kenapa jual beli ijon itu dilarang dalam Islam? Maka Nabi katakan, "Araita in akhadallah samrata?" Apa pendapat jika Allah mengambil hasil kebun tersebut? Artinya gagal panen, gagal panen dibeli ketika masih dalam kondisi kembang atau berbunga? sudah dibayar. Setelah itu ternyata gagal panen. Lalu fa bima yastahillu ahadukum mala akhihi. Maka dengan alasan apakah salah satu kalian menghalalkan dan menikmati harta saudaranya? Maka Nabi katakan kepada petani ya, jika itu terjadi gagal panen sudah dibayar, sudah dibeli. Lalu anda wahai petani punya alasan apa memakan dan menerima duit tersebut yang tidak ada kompensasinya, karena ternyata gagal panen. Maka karena alasan ini, maka Nabi saw melarang jual beli ijon, yaitu membeli. Hasil panen Ketika dia dalam kondisi masih kembang Atau pentil Atau masih muda Yang Belum bisa secara global Belum bisa dijamin Bisa dipanen nanti pada akhirnya ya, Kemudian berkenaan dengan Ada berbicara maka Ahyanan Terkadang seorang itu Boleh mengajukan pertanyaan dalam keadaan dia telah mengetahui jawabannya salafan dulu Dia telah tahu sejak dulu jawabannya Akan tetapi dia menyampaikan pertanyaan ini dalam rangka memahamkan Orang-orang yang duduk bersamanya dan mengajari mereka Maka dia ada berbicara adalah satu hal yang diperbolehkan Orang itu bertanya tujuannya bukan untuk cari tahu namun tujuannya untuk mengajari yang lain dalil hal ini adalah jibril bertanya kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejumlah pertanyaan untuk mengajari manusia yaitu para sahabat masalah agama sebagaimana dalam saya muslim dari umar radhiyallahu anhu alatifih yang isinya pada saat kami duduk-duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada satu hari, tiba-tiba muncullah di hadapan kami seorang yang sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambut kepalanya. Lanjutannya hadis wafiihi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Umar, "Apakah engkau tahu siapakah tadi penanya yang bertanya tentang apa itu Islam, iman dan Ihsan Umar mengatakan, "Saya tidak tahu dengan ungkapan Allah dan Rasul yang lebih tahu." Maka Nabi mengatakan dia adalah Jibril Datang kepada kalian Untuk Mengajari kalian masalah agama ya. Maka di antara Faedah dan kandungan dari hadis Jibril Bolehnya bertanya Tidak untuk bertanya Namun untuk mengajari yang lain Jibril bertanya Padahal Jibril sudah tahu jawabannya Oleh karena itu ketika Mendapatkan jawaban dari Nabi Jibril mengatakan sadaqata Anda benar para sahabat pun heran fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu dia yang bertanya dia yang membenarkan dan status orang yang seperti ini nabi katakan di ayat hadis secara sekilas secara lahiriah dia adalah penanya dan pada hakikatnya dia pengajar karena Nabi mengatakan yu'allimukum tinakum maka secara lahiriah ya, dia penanya namun hakikatnya dia pengajar di sini kita jumpai uh, dalil uh, kaidah salah satu kaidah fikih yang mengatakan bahasanya uh, penyebab itu mendapatkan hukum sebagaimana hukum Pelaku Karena orang yang bertanya ini Tentu statusnya penyebab Penyebab adanya penjelasan Penyebab adanya pengajaran Tentang apa itu Islam, apa itu Iman Maka dia mutasabib Penyebab namun eh, Dia disebut dengan Mubashir, dia disebut Sebagai pelaku pengajaran Dia Mengajari kalian dia Jibril ini datang untuk mengajar. Tapi realitanya dia tidak mengajar, dia bertanya. Maka hadis ini dalil kaidah fikih bahasanya penyebab itu mendapatkan nilai dan mendapatkan status sebagaimana pelaku. Karena di antara Meminta lika dan di antara cara dalam menarik perhatian adalah menarik intibah jadbil intibah menarik perhatian dan menjelaskan dengan menjelaskan ganjaran yang besar balasan yang indah atau dosa yang besar dan dosa yang besar padahalika dan hal tersebut dilakukan sebelum menjelaskan perbuatan itu dalam rangka menarik pendengar. Walam khutbah dan orang yang diajak bicara sehingga orang yang diajak bicara mitra dialog itu yata syawak penasaran untuk mendengarkan sesuatu yang menjadi sebab ya, didapatkannya ganjaran yang besar atau tercerga carinya hukuman yang menakutkan. Kedua antara cara dalam menarik perhatian yang Nabi contohkan ya, adalah Menyampaikan sesuatu yang luar biasa secara global Agar orang tertarik dan penasaran Setelah itu baru disampaikan Sehingga informasi yang disampaikan itu betul-betul Terekam dengan baik Oleh orang yang diajak Berbicara Contohnya sabda Nabi SAW Ada tiga jenis orang Yang tidak akan Allah ajak bicara pada hari kiamat Allah tidak akan memandanginya dan Tidak mensucikannya yuzakihim di sini boleh diterjemahkan dengan dua penerjemahan boleh diterjemahkan dengan yuzakihim dalam artian mensucikannya boleh juga diterjemahkan dengan la yuzakihim artinya tidak memujinya karena salah satu makna tazkiyah adalah pujian sebagaimana firman Allah Orang tua ku ang janganlah kalian memuji Diri kalian sendiri. Waalaikumsalam alim dan untuknya siksaan yang pedih. Maka Abu Dar adalah bertanya siapakah mereka tiga orang itu Wahai Rasulullah. Maka Abu Dar itu yes penasaran untuk mengetahui tiga jenis orang yang demikian merugi. Baru setelah maka Nabi menyampaikan secara global hukumannya demikian mengerikan ya ya kemudian sehingga yang diajak bicara dalam ini Abu Dzar penasaran akhirnya terdorong untuk bertanya Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan kepada Abu Dzar siapakah tiga orang itu itulah Al-Musbil seorang laki-laki yang menjulurkan kainnya lebih dari batas toleransi yaitu mata kaki walmanan dan orang yang mongket-mongket pemberian dan kebaikan kemudian orang yang melariskan barang dagangan dengan dengan menggunakan sumpah palsu dan di antara cara yang lain yang Nabi contohkan untuk menarik perhatian adalah tagril mengulang-ulang peringatan dan mengulang-ulang motivasi atau mengulang-ulang wasiat. Contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, ketika menjelaskan bahaya saksi palsu Nabi katakan ala wa qaulazu wa syahadatu ingatlah dosa besar yang lain adalah ucapan yang palsu dan saksi palsu. Ya, kemudian Nabi Pamazala yukarihuha Nabi terus menerus mengulang-ulang kalimat tersebut sampai-sampai para sahabat kasihan dengan Nabi dan mereka batin berkata dalam hati lay tahu seandainya Nabi diam karena kasihannya mereka dengan Nabi yang terus menerus mengucapkan kalimat itu. Contoh lain adalah sabda Nabi saw. Jibril terus menerus Perwasiat kepada aku agar seorang Muslim berbuat baik dengan tetangganya sampai-sampai aku mengira nanti jangan-jangan ujungnya adalah tetangga itu akan mendapatkan warisan dari tetangganya. Dicatat dilihatkan Al Bukhari dan Muslim dari Aisyah marfu'an saya warithu artinya ia jalulahu nasiban minal al miraf. Ya, akan dijadikan untuknya Satu bagian dari warisan Dengan perintah Allah Azza wa Jalla Meskipun itu Ternyata tidak ya, Sangkaan tersebut Satu hal yang tidak terjadi Namun ya, Untuk menarik perhatian Dan menunjukkan pentingnya sesuatu Maka wasiat Diulang-ulang Demikian juga diantara cara menarik perhatian Yang Nabi Contohkan adalah bersuara yang keras lebih dari biasanya ketika diperlukan ini uh tija ketika dibutuhkan maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika satu hari bersafar dan Nabi melihat para sahabat berudu dan di antara para sahabat yang berudu ada yang tidak sempurna dalam membasuh kaki sampai mata kaki sehingga banyak yang tumitnya itu kering dan tidak terkena air maka ketika itu nabi berteriak fanada bi'ala sautih maka dengan suara yang lantang nabi teriak wailunil aqab jalakalal tumit-tumit yang kering tidak terkena belum tersentuh air wudu menanar tumit-tumit tersebut terancam neraka demikian teriakan nabi suara lantang Nabi ini Nabi katakan dua atau tiga kali Di catatan kaki hadis ini di Ibnu Bukhari dan Muslim dan ini adalah salah satu hadis di Umdatul Ahkam dari Abdullah bin Amr radhialanhumā beliau mengatakan takhallafanā ananabiy sallallahu alaihi wasallam fi safratin safarnaha. satu ketika dalam satu safar yang kami lakukan Nabi Tertinggal di belakang Artinya para sahabat sudah jalan duluan Namun Nabi masih di belakang Kemudian setelah itu Mereka para sahabat rombongan ini Istirahat Dan solat itu ketika itu solat asar Itu menyusahkan kami Maksudnya Menyedihkan kami karena Mereka belum solat asar padahal itu sudah di akhir-akhir ya, Waktu sholat asar nah, Karena itu para, Karena ini sudah di akhir-akhir Waktu sholat asar Maka para sahabat cepat-cepat Dalam berwudu. Nah, karena tergesa-gesa Maka banyak tumit yang Tidak kena dan belum terkena Air wudu. wudhu Maka kami berwudu. Maka kami cuma mengusap kaki-kaki kami ini, Mengusap Kaki-kaki kami tidak membasuhnya Namun mengusap Dan mengusap Mengusap dengan tangan Dan mengusap Telapak kaki atau punggung telapak kaki Dengan tangan Itu bisa dipastikan uh, Tumit Tidak terkena air Karena cara mengusap Sebagaimana mengusap khof Itu cuma demikian Ini Misalnya kaki Maka cara mengusapnya demikian Dan mengusap itu Mengharuskan tidak semuanya tersentuh Ketika seorang itu dalam kondisi Boleh mengusap khuf Atau kaos kaki yang tebal Maka caranya cuma demikian Ini Ini telapak kaki kemudian cuma diginikan Ini. Sehingga belakang Tidak kena Ini kalau untuk mengusap khuf sah Ini. Namun kalau Untuk wudu Udunya tidak sah. Ya, untuk udoh, udunya tidak sah. Namun kalau untuk mengusap hoof, ya yang benar caranya seperti itu. Tidak harus kemudian mutar, tidak ya, harus kemudian mutar demikian untuk memastikan semuanya terkena dan tersentuh. Untuk mengusap hoof, untuk mengusap hoof, caranya cuma demikian. Paling cuma cari uh, kelingking itu mutar sedikit dan ini. Uh, anda akan menyebabkan teratanya sentuhan. Nah ketika itulah maka fanada bi'ala sautih, maka Nabi ya, bersuara dengan suara yang lantang. Ya, suara beliau yang paling tinggi, berarti yuk, suara maksimal. Ya, suara maksimal yang beliau Memiliki wa'ilulilakabimnana celakalah tumit-tumit yang tidak terkena air untuknya neraka. Ya, demikian nabi teriakan dinabi sampaikan dua atau tiga kali. Ya, maka di sini kita jumpai bahasanya niat baik semata itu belumlah cukup dalam Islam. Ada orang yang niatnya berwudu namun caranya keliru. Niatnya berwudu untuk solat niat yang ikhlas untuk beribadah namun malah dapatnya neraka. Namun malah dapatnya neraka. Ini menunjukkan bahasanya niat baik, niat ikhlas, niat yang benar semata itu belumlah cukup, harus diiringi dengan cara yang benar. Orang punya keinginan untuk salat dan untuk itu dia perlu terlebih dahulu, maka wudunya haruslah wudu yang benar. Di antaranya adalah the tumit arus Dipastikan bahasa ketika dia dalam kondisi tidak memakai khuf ya, atau tidak dalam kondisi memakai khuf dan kaos kaki tebal yang yang membolehkan untuk mengusap. Kemudian kita jumpai di sini bahasanya adab neraka itu ada dua macam, ada adab kuli dan ada adab juzi. Maka di antara siksaan dalam neraka adalah siksaan parsial. Yaitu tidak seluruh badan Misalnya siksaan Karena tumit yang kering Itu yang mendapatkan siksaan Adalah tumit semata Tumit yang kering itu saja Tanpa punggung telapak kaki Dan tanpa bagian yang lain Maka adab di neraka tidak seluruhnya Adalah adabun kuli siksaan yang bersifat general Sebagiannya adalah siksaan yang bersifat parsial untuk bagian-bagian badan tertentu. Kemudian di antara cara untuk menarik perhatian yang di, uh, pernah dipraktekkan dan dicontohkan oleh Nabi adalah tolakul insaf minnas meminta dengan lisan untuk diam dari orang-orang agar orang-orang diam. Ini, Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam persabda kepada jari saat rajatul wada istan sitin nasa dalam mereka-mereka manusia-manusia itu untuk diam summaqal setelah semuanya diam nabi menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan nabi katakanlah tarjiu ba'di kufaron kalah kalian kembali setelah aku wafat kufaron jadi orang-orang yang kafir yang dimaksud dengan kafir di sini adalah kufur Asrar kafir yang kecil yang tidak membatalkan iman di antara bentuk e, kekafiran kecil adalah ia trikuba dukum rikuba sebagian kalian menebas leher sebagian yang lain diajarkan oleh bukay dan muslim dari cerita Abdullah Al Bajali radlawanhu di catatan kaki Beliau mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku aku saat hajat wada istan suruhlah manusia untuk diam karena aku mau menyampaikan sesuatu yang penting untuk disampaikan. Kemudian di antara uh, di antara halnya adalah atarabut memastikan mencari kepastian minat saksi dari seorang person pisah ni berkenaan dengan berita yang dihukil darinya sebelum menjelanya dan sebelum memberikan arahan kepadanya sebagaimana perkataan Nabi saw kepada sahabat Abdullah bin Amr ibn al As radhiallahu anhu ketika Nabi mendapatkan laporan bahasanya. Istri uh, Dari Abdullah bin Amr bin Al-As Ini tidak uh, Tidak terurus Karena suaminya sibuk dengan Ibadah, puasa ketika siang hari Dan solat malam sepanjang malam Kalau malam hari Maka Nabi panggil Dan saat Nabi panggil Nabi tidak langsung uh, mencercanya dengan jelaan Non-Nabi Memastikan benarnya Berita yang sampai kepada beliau Alam ukbir Tidakkah aku mendapatkan kabar Bahasanya engkau berpuasa Setiap hari sepanjang tahun Dan membaca Al-Quran Khatam Al-Quran Setiap malam Karena Dengan sholat malam sepanjang Malam Maka Abdullah bin Amari bin Al-As Kemudian mengatakan Betul wahai, wahai Nabi Allah Walam urid bida nikah ilal khairah dan aku tidaklah menginginkan dengan tindakan tersebut kecuali kebaikan. Maka niat baik semata belum tentu menyebabkan orangnya selamat dari celaan. Maka sebahagian orang punya prinsip saya niat saya baik, tidak punya maksud jelek. Tolong jangan celah saya. Ini, maka ini satu hal yang tidak benar. Ya, niat yang baik Itu manakala tindakannya tidak benar Tidaklah menyelamatkan dan menolong Seseorang dari Hak untuk mendapatkan celaan. Maka lantas Nabi Sallallahu eh, Alaihi Wasallam Menegur dan mencelak Abdullah bin Amr ibn al-As Dengan Nabi katakan Seniat cukup bagimu untuk Puasa tiga hari saja setiap bulannya Dan seterusnya hadis dan semakna dengan hal ini Sejalan dengan perbuatan Nabi di disini Tasabut terlebih dahulu sebelum Memberikan komentar Firman Allah Ta'ala Wai orang-orang yang beriman Inja'akum fasikum binaba'in Jika orang fasik datang kepada kalian dengan satu berita Maka carilah kejelasannya Jangan sampai kalian menimpakan pada Sekelompok orang Tindakan karena kebodohan Lalu jadilah kalian nadimin menyesali Apa yang telah kalian lakukan Kemudian diantara uh, yang Nabi contohkan Berkenaan dengan masalah berbicara dan tertutu, bertutur kata adalah tahyju mashairnas membangkitkan emosi uh, orang livi il khair agar dia bersemangat untuk melakukan kebaikan maka gaya berbicara dan cara berbicara semacam ini ni satu hal yang bermanfaat. Dan ini memiliki dampak yang baik dan indah untuk menyemangati dalam kebaikan Atau bergelorannya kebaikan finufus dalam jiwa Dan mendorong orang lain untuk melakukan kebaikan Dan yeah, etika ini atau kemudian cara berbicara semacam ini memiliki beberapa cara Maka terkadang caranya cara untuk membangkitkan emosinya, emosi dalam bahasa Indonesia tidak mesti artinya marah. Boleh jadi emosi itu artinya gembira, ya, boleh jadi emosi itu artinya sedih dan yang lain pokoknya tersentuh emosinya. Maka dia antara caranya adalah dengan mengingatkan keistimewaan yang dimiliki oleh lawan bicara dan kelebihan yang dimiliki oleh nenek moyangnya, bapak dan kakeknya serta kerabatnya maka misalnya kita mau berkata kepada seseorang memotivasi dia untuk semangat belajar agama untuk serius dan lebih sungguh-sungguh belajar agama dan dia adalah orang yang malas malesan maka kita sebutkan keistimewaan yang dia miliki yang tidak dimiliki oleh orang yang berbicara nasihat dan tidak dimiliki oleh yang lain ya kita katakan dia ya, ibnul ulama wah anaknya seorang ulama bapakmu kiai besar nah, nah kamu kok lidah lidali seperti itu ya, aras arasan ngaji bapakmu kiai ya bapakmu alim ya apukaro culun alim ayahmu adalah seorang yang berilmu yang mumpuni dalam agama Wajah ja tuk alim bapak simbahmu kakekmu Juga ulama Wa baitukum baitul ilmin maka engkau lahir di tengah-tengah keluarga yang penuh ilmu ya. keluarga yang penuh ilmu ayahmu ya, ustaz kiai bapakmu ya. kiai karismatik di daerah ini pamanmu ya, itu mufalik besar pakde mu nah, itu juga orang yang peduli dengan agama Nah, kok, uh, ini, semua lingkungan Keluargamu adalah Keluarga ilmu ini, Kok muncul eh, Sesuatu yang nah, Aneh daripada yang lainnya ini, Maka Kita sebutkan ini Engkau berasal dari keluarga ilmu Keluarga penuh ilmu itu satu kelebihan Yang ada pada dirimu Dan tidak ada pada saya Keluarga saya, ini, bapak saya semua nah, Ini buruh tani Ini apa, nah dan sebagainya ya, Engkau memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain ya, Di antaranya yang yang sedang berbicara kepadamu Maka atas alasan apa engkau malas malesan Belajar agama Ayo serius Belajar agama Biar sempurna kelebihan yang ada Pada dirimu Ada kelebihan nasab Dan ada kelebihan Asal-mu'asal ya, asal keluarga Dan ada kelebihan ya, Orangnya faaqbil 'alal ilmi karena engkau adalah berasal dari keluarga yang penuh dengan pengertian terhadap ilmu faaqbil maka ayo perhatikanlah dengan ilmu agama wahmil liwaa liwaahu maka bawalah peganglah bendera ilmu khalfan di sebagai generasi pelanjut dan pengganti bapak dan nenekmu bapak dan kakek-kakekmu contoh yang lain misal kita katakan kepada orang yang ingin maju ke medan perang dan perang ketika itu adalah perang yang syar'i berperang untuk memberangi orang kafir dan orang-orang yang keras kepala maka kita katakan wahai anak seorang pemberani ayahmu adalah seorang jagoan pemberani ayo maju Ya, jangan ragu Fabaris ya. Maka ayo lakukanlah Mubarroza ya, Mubarroza itu diantara cara berperang yang uh, Diantara satu bagian dari peperangan yang terkenal di masa silam Itu sebelum berkecamuknya ya, Bertemunya dengan dua pasukan Ketika dua pasukan itu saling berhadap-hadapan. Maka masing-masing dari dua pasukan ini Mengeluarkan jago-jagonya Untuk perang tanding siapa yang mati Di antara e, Keduanya ya, Kegiatan ini disebut dengan sebutan Mubar Roza Dan tidak akan maju Di area semacam ini Kecuali Orang-orang yang jago berperang Jago kelahi, Jago memainkan senjata Dan itu semua Adalah dimiliki oleh orang-orang yang memang gagah berani ya ibna abtal wahai anak seorang pahlawan anak para pahlawan al-mughawir ayo maju faqautil. ayo ber, berperanglah wakaan takulah sebagaimana anda katakan kepada orang yang anda ingin agar dia bersedihkah kepada fakir miskin wahai anak orang-orang yang eh, anak eh, para dermawan Ya, para donatur, tasotak ayok bersedekah. Ya, Bapakmu adalah orang yang dermawan, kakekmu adalah orang yang dermawan dan seterusnya. Fajar tu keluar ni pada masjidan. Kakekmu dulu itulah yang bangun masjid itu. Pamanlah yang bangun dengan biaya pribadi ya, rumah sakit itu. Liilajil emar untuk mengobati orang-orang yang sakit. Sedangkan ayahmu adalah seorang yang tidaklah membiarkan satu pun pintu-pintu kegiatan sosial kecuali dia punya saham dan peran di dalamnya maka kalimat-kalimat semacam ini bisa membangkitkan emosi, membangkitkan semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan melakukan hal yang ma'ruf dan melakukan kebajikan walidha' walihada dan Gaya berbicara semacam ini Dan berbicara semacam ini memiliki Dalil dari Al-Quran ya, Yaitu Ayat-ayat yang dibuka dengan Ya'ya ladhina amanu ya. Maka ya Ya'ya ladhina amanu Wahai orang-orang yang beriman Itu maknanya adalah Wahai orang-orang yang mulia Wahai manusia-manusia istimewa Anda memiliki keistimewaan Yang tidak dimiliki oleh orang lain Yaitu iman yang tidak dimiliki oleh sembarangan orang Maka lakukanlah demikian dan demikian Maka Al-Quran mengajari kepada kita untuk Ketika kita mau mendorong dan memotivasi orang untuk melakukan kebaikan Maka panggil dia beri mukaddimah Beri pengantar Dan pengantarnya adalah dengan mengingatkan Adanya kelebihan dan kemuliaan yang ada pada dirinya dan itu real dan nyata dan bukan dusta yang tidak dimiliki oleh semua orang. Anda manusia-manusia mulia dengan iman yang tidak Allah berikan kepada yang nikmat ini tidak Allah berikan pada sembangan awam. Ayo, mari lakukan kebaikan dan di antar bentuk kebaikan adalah demikian. Mari hindari kejelekan dan di antar bentuk kejelekan adalah demikian dan demikian. Maka di ayat ini di surat al-hujurat, way orang-orang yang mulia dengan iman satu nikmat yang Ya, tidak Allah berikan kepada semua orang tidak Allah berikan kepada anaknya seorang nabi yaitu nabi nuh tidak Allah berikan kepada bapak seorang nabi yaitu nabi ibrahim ya, satu nikmat yang tidak Allah berikan kepada paman seorang nabi ya, paman nabi paman dari seorang nabi yang paling mulia itu ya, nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada istimewa anda adalah manusia manusia luar biasa istimewa Ya, oleh karena itu selainnya anda menghindari kejelekan dan diantara kejelekan adalah latukati mubainnya yaitulah yang warasulihin janganlah engkau lancang mendahuli Allah dan Rasulnya maka mana kalimat ini wahai orang yang beriman kepada Allah dan percaya dengan Rasulnya dan yang mengik mengikrarkan dan mengimani hari berbangkit dan hisap mengimani surga dan neraka yang beriman dengan bahasanya Alquran dah dari Sisi Allah Anda adalah manusia-manusia istimewa Anda manusia memiliki kelebihan Oleh karena itu selainnya anda Menjauhi kejelekan Tentu antar kejelekan adalah Lancang mendauli Allah dan Rasulnya Ada satu masalah Dan ini mau Sebelum kemudian dibahas apa Hukumnya menurut agama Anda katakan menurut saya Ini boleh atau ini tidak boleh Dan demikian juga contoh yang lain, Duriya Taman, wahai anak keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh. Ingatlah bahasanya ne, mo moyang kalian yaitu Nuh, Abdan Syakura adalah seorang hamba yang sangat luar biasa dalam bersyukur. Artinya, wahai anak keturunan orang-orang saleh. Ya, mereka ini adalah orang-orang yang Allah bawa dalam perahu bersama Nabi Nuh maka ingatlah kesolehan nenek moyang kalian karena tidak ada yang naik di kapal bersama Nuh kecuali orang yang beriman maka tidaklah jadilah kalian orang-orang yang bersyukur karena sungguh nenek moyang kalian yaitu Nuh adalah seorang hamba yang bersyukur Dan contoh yang lain adalah firman Allah Ta'ala wahai bani ingatlah nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian dan sungguh aku telah melebihkan kalian Di atas semesta alam Di zaman itu Maknanya adalah Wahai anak keturunan seorang nabi yang saleh, Yang dia adalah bernama Israel Yang dia adalah seorang nabi Dan dia adalah nama lain dari Yakub. Ya, maka nenekmu yang kalian adalah orang yang baik Kalian semua keturunan seorang nabi maka jadilah kalian orang yang soleh sebagaimana nenek moyang kalian dan ingatlah bahasanya aku yaitu Allah telah melebihkan kalian lebih dari lebih mulia daripada semesta alam ya, maka ini menunjukkan bahasa Al-Quran mengajari kepada kita ya, adab, etika cara yang baik dalam menyemangati orang untuk melakukan kebaikan dan menjaga orang dari kejelekan ingatkan dia, kasih muqadimah Mengkodimah isinya Adalah sampaikan kelebihan Yang dia miliki Yang ini tidak dimiliki oleh semua orang Dan itu kelebihan yang real Dan nyata dan bukan dusa dan mengada-ada ya. Maka tentu e, Nasihat dan motivasi semacam ini Itu bisa membangkitkan e, Membuat orangnya betul-betul termotivasi ya. Nasihat yang boleh jadi itu pedas dan keras ya, Itu akan lebih terasa enak yeah, untuk diterima, nyaman untuk di direspon manakala dengan cara Qurani, cara yang diajarkan oleh Al-Qur'an semacam ini demikian sallallahu alaihi nabin Muhammadin wa ala alihi washabihi wa subhanaka allahumma bihamdika asyhadu illa ila anta astaghfiruka wa